Oso radimo se namo na slovenan kandani u Anarijim Al sahtu jer me imam ja je kao vredina ja vam se zahvalim, što ste jočeras došli da sadružimo da nešto ponovimo, naučimo nešto novogo zamoljuću vam da malo strpljenja uopšte ja želim kazati Moje večerašnje izlaganje moglo bi se nazvati Zašto muslimani polažu pravo na Palestini. Možda neko misli da, ali sam sam bio takav, ima nekih potrebnijih tema da se o njima govori na ovom mjestu. No, ipak ja zahvaljujem Allahum đal-da-šanu, ono zahvaljujem organizatorima što su odabrali ovu temu, ovu tematiku, I nadam se da ću biti ponosan na sudnijem danu pred Allahom kazati da sam pokušao nekome objasniti nešto o Palestini i pozvati na razmišljanje o Palestini i postaći barem nekoga da večeras sutra ako nije nikada do sada zamoli Allaha, džaldašanu, za svoju braću u Palestini, ne za te ljude u Palestini. Košto kažem, ame da rigi, salatu selam, Muslimani su kao jedno tijelo. Vidite čemu mu učio naš poslanjih s.a.m.a. prije 14-stojljeća. Muslimani su kao jedno tijelo. Znači i Bošinak, i Albanac, i Turčin osjeća i Arapa, i Malezijica, i Perzijanca kao svog. Pa kaže, ako tijelo na primjer zaboli glava ili jedan dio, onda čitavo tijelo osjeća tu bolest najbolje. I zaista ako te prst samo zaboli, i glava, otomatski boli, i čitavo tijelo koseća. Tako bi se stvari trebali ponašati muslimani. Nažalost, nismo daleko otešli od postulata Allahove knjige i od ovih uputa kojima nas je učio i čemu nas upočivo Muhammed sallallahu sallam, pa i problem Palestine usve toga. Ja ne mogu razumjeti da se Palestina nalazi u Arabskom moru. Moru znači Arapa koji ima oko 200 do 300 miliona. Ista nacija, isti jezik, ista vjera, ista kultura, isti gospodar, isti poslanik, ista knjiga koja se uči. Svi časni slijedimo Koran. Međutim, takav zaborav da patnje jednog naroda, takvo ignorisanje istih, to ne mogu da razumijem. Problemi Palestine uhvalost, znači, u onom izrazitom obliku započinju 1948. godine. Bili su oni ranije, naravno. Samo da kažemo, tada kada je formirana i priznata država Izrael, eh, počeci te države, odnosno ljudi koji su došli na ideju da osnovuju državu Izrael, su stvari bili jevreji, ali sekularisti i ateisti. Znači, ljudi koji nisu vjerovali Bogu, Mi su vjerovali u Allaha Želešava. Pijednog jedinog voda. da kažem, kada je osnovan Izrael, 1948. Odnosno kada je započeo sa svojim vrstovanjem u ovom današnjem obliku na toj teritoriji koji danas nisu svi Evreji podržali Izrael. I danas da imate ogromnu masu Evreja koja podržava državu Izrael. Iz prostog razloga zato što u određenim biblijskim pasusima se navodi da kada se vreje okupe na jednom mjestu u jednoj državi znak njihovog uništenja. I vidite da ortodoksne jevreje svojim čaširima, velikim sokovima, drugim bradama u njihovim organizacijama koje su organizovane za borbu protiv Izraela. Ja smatram da će da nije došao znak i trenuta kada oni trebaju da osnuju državu i da budesvrna država. Odnosno da ovaj današnji Izrael u stvari znak njihovog uništenja. Sam Albert Einstein, na primjer. Inače, njemački jevrej nije podržao državljizat. Danas imate masu istaknutih interlektualaca koji ne podržavaju državljizat, koji se bori protiv njih. Znači, jevreja. Kao što, recimo, Ilan Pappé, koji kaže da uh, indoktrinacija jevreja, odnosno jevrejske djece, je počne još dok su obdaništa. Tada ih da su palestinci teroristi, antisemiti, iako su palestinice, da pođe srednjenski narod, da su nepismeni, itd. itd. Ta djeca odrastaju s tim ubjeđenjem, jer rijetko ćete naći, kao što su ove tri djevojke, čini mi se, na ovom filmu kazne, da neće idu u izraelsku vojsku, tamo i žene služe vojsku. Zbog toga što se ubija drugi narod, no on se persvori itd. Znači, 1948. u stvari započne to neselektivno bijanje, protjerivanje, zatvaranje, ranjavanje, preseljavanje, palestinskog naroda. Izrael. Šta znači Izrael? I ko je Izrael? Izrael je u stvari, braćo i sestre, Jakub, alaihi salaam. Allahu poslanik Jakub, alaihi salaam. Vi koji Kur'an, u suretu Yusuf se dosta spominje Jakub, alaihi salaam. Jakub, alaihi salaam, je stvari babo ili otac Jusufa, alaihi salaam, sin Ishaka, alaihi salaam, odnosno unuk Ibrahima Aleyhisselam. Ibrahima Aleyhisselam i Labraham jeste otac i Arapa i Jebreja. Arapin i Jebreji su u stvari uh, od dva vrata djeca. Ibrahima Aleyhisselam sinovi su Ishak i Ismail. Od Ismaila god je porijeklo Arapin, znači prvno rođeni Ibrahima Aleyhisselam sin, a od Ishaka god je porijeklo Jebreji. U toj lozi je rekli smo Jakub, koji je u stvari taj Izrael, zatim Jusuf Aleyhi Sala, njegov potomci tako da. Zbog toga ćete na dosta mjesta u Kur'anu naći Kur'anske sekvence ajete, početke ajeta Ja ben i Israel Ja Beni i o sinovi Israilovi, odnosno potomci Jakuba Aleyhi Sala, Allah i Čodešanom, poziva. I ovdje se krije Upravo odgovor zašto mi muslimani polažemo pravo na palestinu, zašto ju kao nešto svoje, zašto taj palestinski muslimanski narod koji toliko ugnjetavan, ubijan, i dalje tu, borim se i trebam odat' svakog počast. Treba odat' veliko priznanje i veliko divljenje tog naroda, koji toliko sinova dao da mi danas ta palestina dalje bila kod muslimana, dok oni koji mogu od muslimana učiniti velike stvari za palestinu, nažal su glavnom spavljeni. E, zašto sam postavio pitanje, zašto muslimani polašu pravo na palestinu? Gledajući ovako, varskim očima, što bih rekao, pa dobro, tu su uvijek bili jevreji, e, njihovi poslavnici, ali danas to je njihovo. Međutim, za to krije zamak. Jevreji koji su živjeli u Palestini i na tom teritoriju uvijek, ili jedan dugi i dugi niz godina i Je Allah Čelešanu spominje u Kur'anu i njihove poslanike od Beru Israela, odnosno Beru Israela jevreji, jesu stvari bili muslimani. Nas, naša vjera uči da su svi poslanici u stvari bili muslimani, inna din inda Allahi Islam. Suratul Al-Uqram 19-i are, kje dina Islam, odnosno pokolnost Allahom, Želešanu, pokolnost jednom Bogu, to znači islam, jer da su shodno tome oni jevreji koji su živjeli tada na teritoriji Palestine u stvari bili muslimani. Ovi današnji su također ben u Israiju, jevreji nazijom, ali su promijenili djelu. Njega gleda je sasvim drugo. Znači, kad Allah Želešanu pozivaja ben u Israiju, govore o jevrejima, ti tadašnji jevreji, Selimici Musa alejih selam, bratri mu Habuna, Dalu daleh, Suljeman alejih selam, Zakrijja, Isa aćak, Isa alejih selam, Isus je bio jevrej. Dakon znači, tada su oni bili jevreji nacijom, ali muslimani vjeru. Zarasko današnji koji su uh, ostali nacijom muslimani, ali su promijenili vjeru. Više se istina ne govori ništa. E zbog toga mi polažemo pravo na Palestinu. Zbog toga je prva muslimanska kibla prva kivla muslimana bio Jerusalem. Muhammed sallallahu sallam se za svaki namaz u Mekiji kada je bio, kada je živio, okretuo prema Jerusalemu. Prva kudzu, ne prema Kaabiju. Kada su presali muslimani u Medinu, čini Hižu, načinu srlalahu sallallahu sallam. Takože su svojim namaz ma otkretali prema Jerusalemu dvije i pol godine. Pa onda Allah, Đalšanu, objavio da se okrenu prema Kaabiju, odnosno prema Mekiji. Mi tri svijetinje, Meka, Medina, Jerusalem, Kudz, Meka, jedan namaz u Haremu, Meke, jedna molitva, vrijedna je stotini hiljada namaza na drugim mjestima. U Medini, jedan namaz, vrijedan je hiljadu namaza na drugim mjestima, u Kudzu, Jerusalemu, u Mešidul Aksa, jedan namaz, vrijedan je pet stotina namaza na drugim mjestima. To su tri naše svijetinje. Znači, želim ovo želim ovo da razumijete. Kada se govori o poslanicima koji su doznali Israela, najviše Allahovih poslanika, znači oko 124.000 poslanika je bilo to s historijom. Počeš od Adem a. s.a. završno s Muhammedom s.a.w. Od Araba pa je bilo samo pet poslanika od Prijelike, Ahmed s.a.m. je Najviše je bilo od Benu Israela, od Jevreja, koji su Jevreji bili nacijom, ali su donijeli vjeru u Je Allah želešavlju kroz istor. On je objavio 3,5,10 vjera. Is. alaih sada, Isus nije donio krz. Musa alaih sada, Mojsije. Nije donio ono što nas židovi praktikuju, ono su Evreji. Nego su donio dinam mil kaulikum. O vjernici, o muslimani, propisali On se post, kao što je propisan onima koji su bili prije vas. Znači oni prije nas, muslimani, su postali kao i mi. Paz te, pravoslavci, ponavljali, imaju post. To je znači post se uzima. Masna hrana ostava dozvoljena. Znači, to je taj pos koji se malo izmijenio, košto ta molitva koja se izmijela, pa sad se ne zna za nju. I mi vidimo da jevrei koji imaju neke stvari kao i muslimani. to je taj jedan mit, na primjer, sunete se i obrezuju, ne idu svinjetim i tako dalje. To je ta jedna linija koja je data i njihovim poslanicima koji su bili muslimani. I na kraju zašlo sam Hamedom Sallallahu, sad vam što ostaje naravno s muslimanima, de funderade zato Allahu dželešanu kad spomnje Jakuba odnosno Izraela po kojim državi Izrael nosi ime da su i Ibrahim Ali Isa i njegov potomak Jakup se osijedao svojim silom pa što kaže Allah dželešanu se bila Ibrahimu banih wa Yaqub ya bani inna Allah istakalanakum din ta'budun illa wa kum Kaže, Ibrahim Aleyhi Salaam, ustao je svojim sinom u male i Jakub Aleyhi Salaam, znači Izrael, o sinovi Allah vam jovi vjeru fela temu muslima Amrža. E, ja hoću ovo da razumijete, zbog toga znači je Palestina nama bitna, zbog toga je kuts naše treće svetlište, zbog toga je Muhammed Aleyhi Salaam sa svojim askavima se okretao godinama prema kutsu Jerusalemu kada je dovoljav namaz i na kraju krajeva Sam Israaf, imate suru Israaf koja uh, se nalazi u Musa'atma od prilike na 282. stranici. To od Benu Isra'il, od židovi, jevreje, gosnovi Isra'il, Jakub a.s. I ta sura počinje upravo sa jednim ajetom gdje se spomni Mešidu Aksa. Sledu billah, bismillah rahman rahim, Subhaneladhi Esra'a bir abdihi lejle minan Mešidu haram ilan Mešidu Aksa, eladhi el barekna hablehu i tako dalje. Načela Želešanu kaže neke slavim onaj, Allah, Želešanu koji je u dijelu noći preveo svoga roba, znači Maud a.s., minel mesjidil haram iz meke ilel mesjidil aksa do najudaljenijeg hrana. Mesjidil aksa, ta sveta džamija u Jerusalimu kudzu u Palestini, znači najudaljeniji hran. Ovdje se također daje jedan naznak a Mohameda a.s. Ovo se desilo 13. godine početka objeve Kur'ana još nije bila hiđra, Medina još nije bila uslimanska. Pazite, u to vrijeme kad se desio ovaj događaj isra, probacivanja Muhammeda alih selam u tjelesnom i duhovnom izdajanju, znači iz Meke u Jerusalim, u Palestinu, tada su u, palesti, u u Medini živjela tri jebrijska plemena koja su se iz selula do selila u Medinu jer su svojim svijetnim pismima pronašli da će doći u Medinu poslanik koji su oni očekivali, da će ga znači, treba tamo dočekat u gradu punom zelenima. Prepoznao su, znao za to Medina. I tu se nasela tri jevrijska plemena čekajući Muhammed Aleyhisselam. Benu Nadjub, Benu Kainuka i Benu Kureyza, kako su se zvali. Međutim, kad je Muhammed Aleyhisselam učinio hijđu i došao u Medinu, poznajte da su oni izašli da ga dočekaju, vidjeli su ga. I kasnije, kad su nas govorili, kaže, šta mislite o to, kaže, jesu. Pa šta osjećate prema njegovu, što ga prihvatite? Kaže, nećemo. Neprijeteljstvo do smrti. Zašto? Jer je došao od Arapa. A oni su očekivali da bude od Jebreja. I zbog toga danas, i dan danas čak, prisutno to neprijeteljstvo između Arapa i Jebreja. I sad u Palestini, gdje ono, polminira. Iako su rekli smo to u stvari dva naroda, kao ovdje je projeklo dva